Що вдома залишиться Геннадій, але з вечора Іван перебрав, хильнувши три літри пива, тож вранці від нього тхнуло, як від бочки з брагою. Вирішили лишити його вдома, а Льонька і Генник підуть на різні блокпости. «Хлопці, мені щось страшновато зіщулився Іван. Може не треба? Сиди вже і не скигли!» – кинув йому Льонька. «Ми йдемо, а не ти!» «І за вас також боюся», – жалісно протягнув Іван. «Ми також боїмося», – сказав Геннадій. «Але хтось повинен знищити гадів. Чому не ми?» Тоді Іван підійшов, протяг руку для прощання. «Прощатися не будемо, скоро повернемося», – мов Льоня, і швидко пішов по грунтовій вузькій дорозі. За ним поспішив Генна. Вони вдягли старий одяг, вдаючи із себе... Простих сільських роботях. Генник навіть прихопив гумові батькові чоботи, які знайшов на дачі. Друзі вийшли за село. По весняному гріло вранішнє сонце. Тмухнув теплий вітерець. І хлопці з задоволенням підставили йому своє обличчя. Навколо розлігся такий соняшний, привітний, барвистий світ. Аж не вірилося, що десь люди вбивають одне одного. Стоять зі зброєю в руках, хоча могли б насолоджуватися життям, яке вирувало навколо і в цвірінчанні гробців, і в галготінні гусей, і в ляскотінні коника у килимі зеленої трави, і в жаевронку, який до неба підтягав золоту нитку своєї пісні. Здавалося, що є два неба, голубе і зелене, які злилися в одне ціле на горизонті і радісно шуміли назустріч сонцю. У таку мить не хотілося думати про лихе. Сама природа змушувала насолодитися неповторними миттями життя. Хлопці мовчки йшли до місця, де друга розгалужувалася, ніби язик змії. Тут вони повинні розійтися в різнобіч. Геннадій ліворуч, Льоня праворуч, Друзі зупинилися на роздоріжжі. Попереду першою зеленю виділявся лісок. За верхівку сосни зачепилася замрійна, кучерява, біла хмаринка, яка, заблукавши в синіве неба, вирішила хвильку перепочити. «Пора», – сказав, зупинившись Гена, – «Лугандія прозвучало і як бувай, і як все буде добре. Вони плеснули один одному в долоні, звівши праві руки вгору. Геннадій зав'язав на вузол низ сорочки, помахав льончику рукою і швидко не зираючись пішов. Він не зирався довго, аж поки дорога запетляла лісом. Зупинився, огледівся. Навколо нікого, лише тихо шумлять верхівки сосен. Іван не знаходив собі місця. Уже обід минув, а хлопці не поверталися. Тільки зараз ідея роздобути зброю здавалася йому безглуздою і ризикованою. Дитинство в одному місці заграло, бурчав він, вештаючись двором туди-сюди. У війнушку зібралися, погратись. «Якого біса?» – нервував він. Іван зайшов до хати. Бабця сиділа перед вімкненим телевізором, слухаючи новини. Марійка не чула, як він війшов, і продовжувала щось шепотіти перед іконою Божої Матері. Він не став заважати, примостився на стільці. Дівчина відчула на собі погляд, обернулася. «Підслуховуєш?» – невдоволено промовила вона. «Так, не робити. А ти, що богомольно скептично посміхнувся? Не знаю такого слова!» – одразу відрізала. Є люди віруючі, є невіруючі. Зрозумів. Їсти будеш? Не хочу. Піду пиво куплю. Негоже молодому спиватися, обхала свого носа в розмову бабця. Іван не став сперечатися зі старою. Швидко вийшов і попрямував до магазину. За кілька хвилин він уже ніжився під сонцем у садку. Прохолодне пиво з банки трохи його заспокоїло. Іван сівся зручніше на лавці, обперся спиною на потрісканий стовбур старої груші, прикрив очі і незабаром задрімав, як кіт на сонці. Спиєш? почув він голос Геннадія зовсім поруч. Чи то наснилося, чи насправді геник сидить поруч, смалить цигарку. Іван залупав очима, протер їх кулаками. «Чому ти дивишся на мене як на примару?» – запитав Геннадій, розчавивши недополук чоботом. «Ти? А хто ще? Повернувся? Як бачиш, стону Іван зрозумів, що Гена невдоволений. Це я і без нічого. Розповідай, що там, вже остаточно прокинувшись, – попросив Іван. «Дохлий номер!» – зітхнув Геннадій. Дістався до блокпоста, а там уяви собі знайома пика. Я з тим хлопцем, особисто незнайомий, але він живе від нашого будинку одразу за шкільним стадіоном, тож часто бачилися, віталися, ніяк не очікував побачити його саме тут, та ще й зі зброєю. Облом повний. Так, протягнув Іван. А він тебе пізнав? Ще пак. Довелося вдати, що опинився там випадково, йшов, мовляв, від траси до села і заблукав, розповів Гена. Він мені вказав дорогу, я пішов, піймавши облизня. Хто він взагалі? Так, собі ні риба, ні м'ясо, пояснив Геннадій. Його ніхто не приймав у свою компанію, бо зазвичай таких не люблять. Одним словом, невдаха по життю. Невдаха? А зі зброєю? зауважив Іван. Ти мені дорікаєш. Побачив би ти, який він зараз у собі став, ніби пуп землі. Ну що ж, будемо чекати Льоньку. Може йому пощастить? Льоня повернувся за годину. З невдоволеного виразу обличчя було зрозуміло, що і йому не пощастило. Хлопець попросив Марійку принести йому холодної води. Він довго і жадібно пив, аж поки Спустошив великий кухоль, віддав дівчині, подякував. Коли Марійка пішла, розповів свою пригоду. Приходжу до них, кажу, що у всьому підтримую їх, захисників землі, яку відвоювали наші діди, що не можу стояти осторонь і спостерігати, як укропи та правосеки хочуть її у нас відібрати. Тому готовий стояти з ними зі зброєю в руках. І головний у балаклаві все те чув, покликав мене до себе. Хочеш захищати рідну землю від бандерівців, питає мене. Хочу, відповідаю. "Тоді приходь завтра з речами", каже. "Постоїш кілька днів тут з нами. Ми подивимось на тебе. Якщо ти нам підійдеш, пошлемо під Луганськ спочатку на тиждень, а потім видно буде". Я, звичайно, запитав, скільки мені платитимуть. Спочатку двісті гривень на добу, розповів він. Потім, коли отримаєш зброю, двісті за день, чотириста за ніч і тисячу гривень за участь у бою. Ого, не втримався Іван. Тисячу гривень? Помовч, смикнув його за рукав Гена. Тоді я спитав, продовжив Льоня, чи одразу мені, Видадуть зброю, бо укропи можуть поперти будь-коли. Чоловік розсміявся. «Ні», – каже він, – «пару тижнів постоїш із порожніми руками. А якщо зав'яжеться бій? Доведеш, що готовий померти у бою», – так сказав. «Побачимо, що ти ладен віддати своє життя, тоді тримаєш калаша». «І що ти на те?» Він сам дав мені час подумати, щоб прийняти остаточне рішення, пояснив Льоня. Тож я подякував і пішов геть. Ось тобі роздобули автомати, Іван підвівся. Нервово затупцяв на місці. І де вони стільки грошей взяли, щоби платити? Напевно, добренький сусід з Російської Федерації допоміг, сказав Геннадій. Та чи варто продавати свою батьківщину за такі гроші стоять самі невдахи та наркомани, які не в змозі заробити 200 гривень, тож ладні стріляти у своїх за копійки сволота. «Операція «Автомат» з тріском калаша провалилася», – зіронізував Іван.